Steluțe în genele ei. Autor Mircea Cărtărescu Ninja pe colentina și erau steluțe în genele ei. Tramvaiul Patru cotea înzepezit la Sfântul Dumitru. Și erau steluțe, steluțe, steluțe în genele ei. Ninja, ninja, ninja peste colentina. De mult, de mult. Da, dragi moșului, erau, erau steluțe în genele ei. Ningea pe firele de buz, pe toneta de tichete ITB, ningea pe mustața mea și pe gagica în roșu de alături. Tramvaile aveau ștergătoare de parbriz și erau, hai toți în cor, erau steluțe în genele ei. Eram student, era studentă, eram... Eminent era iminentă și erau steluțe în genele ei. Aerul era rece, tramvaile reci, maxi taxiurile abia înființate, mergeau toate pe patru roate și erau steluțe în genele ei. Ningea ușurel, cu fulgi catifelați peste fabrica stela, peste blocul ghiu, peste pomii înzepeziți. Ea spunea ceva, dar camera video n-are sonor, așa că nu mai știu ce spunea. Ea mă ținea de mână și tramvaiul 4 trecea și ningea și erau da, da, dragii moșului. Eu eram copil, ea era o copilă, eu stăteam la bloc, ea stătea la vilă și erau steluțe în genele ei. Eu aveam viziuni, ea avea pandalii. Restul e în poeme de amor, precum știi. Dar lăsați-o baltă, copii. Erau steluțe în genele ei. Corul. Erau steluțe, erau steluțe, erau steluțe în genele, nelei. ei. Aici poemul ar trebui să se încheie, dar nu înainte de a vă da o cheie a întregii întâmplări. Ea e o fată de peste blocuri și mări. Acum e măritată, gravidă, n-are nicio importanță. Amorul nostru nemuritor s-a dus dracului. Acum nu mai sunt steluțe în genele ei, acum nu mai e nicio steluță în genele ei. Așa, ca să știți, dragi moșului. Lectura Maia Martin